Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Mandberg. Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Der er nogle teknologiske produkter eller opfindelser, som er så vigtige, at de ændrer landskabet for altid. For eksempel... Så er der farvefjernsynet, som ændrede, hvordan vi ja, ser fjernsyn og modtager underholdning af den vej. Og der er også smartphonen, som ændrede, hvordan vi kommunikerer alle sammen og hvad vi synes, en telefon den er. Og så er der, det vi skal snakke om i dag, computerspillet Doom. Og Doom ændrede, hvordan vi spiller digitale spil og hvordan vi tænker på computerspil i det hele taget. Ja, det er et kæmpe fænomen, da det udkom, og var det jo i lang tid, og det er jo sådan set stadigvæk. Du har skrevet, at det får opdateringer 27 år efter. Det vidste jeg ikke, men det er da, det er da vildt, mm. at der er så stor en Præcis, bandskær, hvad det er for en opdatering. Det skal ja. nok afsløre senere. <laughs> det er et security loophole. Det er et fedt spil, som har eksisteret ret længe, men det er jo også et fedt hold, der var bag et fedt firma. et software, som vi de hedder, der, der faktisk har mange breakthroughs i tasken, de har stået bag en kæmpe masse udvikling, øh, og også lidt nogle personligheder. Så det er sjovt at dykke ned i, hvordan det hele er til. Mm -hmm. Og det gør og vi de, i dag. De to største personligheder skal vi i hvert fald nok også nå at, at komme et uh, smut forbi. Så programmet i dag afviger en lille smule fra den normale formel med et projekt, og det gør vi, fordi vi vil hylde Doom. Vi har ikke haft tid andet at spille Doom. <laughs> Simpelthen. <laughs> Men inden vi snakker om Doom, så skal vi have en lille opdatering. Og det, det skal handle om nu her, det er, at Mathias Jandorf har skrevet en mail, kortsluttet, snablag, og han fortæller, at han er i gang med at lave Python-scripts, altså små, øh, små programmer, som automatisk gør et eller andet. Og det er han ret habilt til, fornemmer jeg. Og han siger så, at det, der er problemet nu, det er, hvordan får han de her programmer i drift? Altså, hvordan får han gjort sådan, så at de bliver afviklet, at de ligger og kører hele tiden, eller en gang i døgnet, eller hvordan man nu vil, vil have de her automatiseringer kørende. Ja. Og hvis vi lige skal, øh, skal opsummere, hvad sådan en automatisering for eksempel kunne være, så har vi jo øh, kopperbukse-programmet som vi sendte for ja. nogle uger siden, ja. som handlede om, at man kunne automatisere noget overvågning så man kunne få en besked når der var prisen var faldet på et eller andet eller hvis det blev regnvejr eller hvis færgen var forsinket eller hvad det nu kunne være ikke ja. Og jeg tænker at det her med at få øh, automatiseret den slags er, er det ikke sådan noget du nok kunne finde ud af hvis du satte sætter en computer Det kan vi helt sikkert finde ud af. Altså, øh, det første problem er jo at du skal have en computer der øh, er tændt. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis din egen computer. Den lukker du måske låget på lige snart du er færdig med at og, og skrive på den. Så øh, hvis ikke du har en computer der altid er tændt, så skal du så købe en Server et sted og få det til at køre der. Men øhm, noget, man kan gøre, er, at øh, der er noget, der hedder et kronjob. Kronjob. Det lyder <laughs> mm. lidt ulækkert, men det er det overhovedet ikke. Det handler om noget, der hedder en kron -tab. Det er nok kron, som i kronologi, ja. Æ, i hvert fald så er det noget, der er til det her på på computer Det har du på det Hvis du har en Mac-computer, har du det installeret. Hvis du har en Linux-computer, har du det installeret. Der er garanteret noget tilsvarende, ellers kan du installere det på en Windows-computer også. Der definerer man så i et lidt kryptisk sprog, hvad og hvornår ting skal køre. For eksempel kan du sige, stjerne æ, divideret med 12, så kører det hver 12. minut. Æ, sådan nogle ting. Mm -hmm. Det skal man lidt lære at forstå, men der er også heldigvis hjemmesider, der kan oversætte almindelige menneskesprog til kron-tab-linjer. Og så kan du sige til den, at den skal køre det der øhm, script hver x'ende tidsinterval, som du selv bestemmer. Mm -hmm. ja. Og øh, jeg har faktisk allerede svaret Mathias Jandorf på den her mail, han sendte, og det, jeg skrev, det var, at han var et, et oplagt øh, subjekt, eller hvad sådan noget hedder, til en Raspberry Pi, som jo er de her ret ja, billige, de koster vel en 3 400 kroner, som ikke bruger så meget strøm, og så man kan sætte et netværkskabel i, og så har de en, en Linux-styresystem øh, mm -hmm. Linux kørende, og der kan man så både lægge sine små programmer, altså de ja. her scripts, og man kan, man kan installere det her, eller indstille det her cron -job, så man sørger for, at, at de kører de kører med, med de mellemrum, man, vil, man foretrækker. Ja, så det afhænger jo af jobbet, men det første skridt er at finde ud af, hvad er det for, så for en computer, der skal stå og, og være tændt og holde øje med tiden? I gamle dage, og når jeg siger gamle dage, så er det måske 5-6 år siden, og sådan noget, der var de her Raspberry pi computer ikke særlig hurtige, så hvis man gerne ville bruge dem til flere forskellige ting, altså... Både måske have sin musiksamling liggende på, så man har rippet fra CD'erne, og så have sådan et job og måske også en, en enkelt film fra et DVD-rib, så kunne den faktisk ikke rigtig trække det hele samtidig. Men nu er de blevet så hurtigt, så det vil jeg faktisk våge at påstå, at det kan de godt. Så hjemme hos mig, ja. der har vi den her piehole, som sorterer tracker og reklamer fra på hele mit netværk. Og også en del film og også lidt musik. Så på den måde, så kan man sådan starte med at måske at lave sådan en crunch -job, hvis det er det, man vil. Eller man kan starte med at lave en, en medieserver. Og så kan man ligesom gå, gå derfra og, og gøre den mere avanceret, hvis det er, mm -hmm. hvis det, er, hvis det, er det, man vil. Ja, der så, er en rig mulighed for øh, boldring i teknologi og øh, ting og Det er der i hvert fald. Hvis du sidder derude og tænker, at det er den mest håbløse måde at, <laughs> at automatisere sådan nogle øh, små programmer på, så skriv til os. Hashtag Kortsluttet på Twitter eller Kortsluttet @dr .dk. Du lytter til DX Teknologi Program Programmet hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mører Michael op og gør det selv mand Hartenberg. Inden vi kaster os ud i temaet om Doom, så har jeg en lille historie med. Og hvis man mangler en årsag til at skille ting ad og undersøge dem, så skal man altså lytte med her de næste par minutter. Og det her med at skille ting ad og undersøge dem, det er måske vores allerfineste opgave her i programmet jo. Men altså, den historie, vi fortæller om, det er, at Twitter-brugeren, som hedder Foo1 eller fun, de har undersøgt sådan en digital graviditetstest. Mm. som er, måske kender man de her små øh, strips, altså sådan nogle stykker papir med et eller andet på, ja. som man kan så øh, tisse på, og så får man at vide, at man er gravid eller ej. Det de er, er jo skrækkeligt analog, øh, dem du kører ned i Netto i hvert fald. Yes, og de ja. koster ikke særlig meget, og det er i det hele taget ret smart. Men der findes også nogle, nogle digitale udgaver af dem. Ubenbart. Og de ligner så sådan et termometer, men der er stadig noget, man skal tisse på. Og øh, den her Twitter-bruger, de har så undersøgt dem, skilt dem med for at finde ud af, hvad er der egentlig inde i dem her. Og når man skiller dem ad, så viser det sig, at der er et øh, lille display, og der er noget elektronik. Så sidder der også et batteri, der sidder mikrochip, og så sidder der sensorer ud over det her display, der er, der er i den. Med de information du har nu, Mikkel? Ja. Nu ved jeg godt, du ikke er sensor ekspert, men vil, vil du sådan, øh, prøve at våge dig ud i at forklare, hvordan tror du, sådan en virker? Um, der må jo gå noget strøm i, altså, du skal jo stadigvæk tisse på noget papir, ikke? Så skal mm. den måle det, så der må gå noget strøm i en eller anden det gennem der papir. Hvis ikke den skal tage et billede simpelthen af papiret, men hvordan skulle den det, så skal den måske skinne noget lys igennem det. Og så kan den jo så afmåle, hvor meget lys der er måske, jeg ved det faktisk ikke. Det der sker, det er, at der ligger en helt almindelig analog gravitetstest inde i, ja. Og så sidder der nogle, øh, nogle sensorer, der aflæser, om der er en eller to streger på den her strip. Ja. Og det får man så vist i displayet. Ja. Så kunne man jo ledelse til at tro, at det var snyd og humbug, fordi det er egentlig bare en digital aflæsning af de streger, der er. Ja. Og så koster den selvfølgelig meget mere, og man må ja. gå ud fra, at der sidder et firma et eller andet sted og tjener meget mere. Det var i hvert fald ja. den konklusion, jeg ligesom sprang til. Men. Men? Jamen, så enkelt er det bare ikke nødvendigvis. Det ved jeg ikke. Jeg har læst he hele den her Twitter-tråd igennem selvfølgelig, og der er ja. billeder, og det er rigtig godt dokumenteret. Og ud fra sådan en øh, helt regelret øh, hjerne, så kan man sige, hmm, okay, så det, der taler om, det er, at vi har en gravitetstest, Vi bruger den på normal vis, men så i stedet for, at vi bruger vores to øjne til at aflæse, om der er en eller to streger, mm. så bruger vi sensorer. Men, og, og, og så siger man, så er det humbug ikke? Ja. Fordi vi kunne jo bare kigge på den der dims, og så... Altså, ligesom at det... finde en robotarm til at åbne en dør, og man bare kunne have åbnet. Præcis. Ja. Øh, men det, der så sker, hvis man, øh, hvis man læser lidt videre, det er, at der er faktisk lavet enormt mange studier omkring det her med øh, graviditetsteste, og hvor godt de virker, og hvorfor de virker, mm. og hvorfor de måske ikke virker. Ja. Og øh, der kan man så læse, at der er 99% sikkerhed øh, i forhold til svaret i et laboratorium, Men ja. uden den virkelige verden, så er der kun 75% sikkerhed for, at, man, at den bliver aflæst rigtigt når så ikke at svaret er rigtigt, men at den bliver aflæst? at den bliver aflæst ja, rigtigt. Så det er, men, okay. det er en menneskelig fejl. Og der kan man sige, er der så forskel fra at, at afgøre, om der er en eller to streger, ja, ja. og så læse på, øh, på et display, om der står gravid eller ikke gravid? Ja, Jamen, det er der jo så åbenbart. Jo. Det er der nemlig åbenbart, ja. og sådan virker det i hvert fald. Og det er jo altid sådan noget på den ene på den anden side, ja, ja. Øh, det her. Og, og bare fordi, at, at de tal øh, siger sådan, så kan det jo godt være, at der er endnu mere til historien. Men jeg synes bare, det var sådan en... Øh, det, ja, det var sådan en, en, en, en spøjshistorie, der på den ene side sådan, øh, blev, blev jeg harm, ikke? da jeg så det første, Jeg tænkte, at ja. det er bare forladt alt <laughs> det her teknologi for teknologiens skyld. Og, ja, ja. Øh, det er smart, bare fordi det er digitalt og sådan noget. Og så da jeg så, øh, så den yderligere forklaring, der så var kommet som et modsvar til den her øh, teardown, så, øh, så blev jeg jo igen rystet rundt ikke? og lige så sagde, okay, men de antagelser, jeg havde, fordi jeg, jeg, jeg tænker ud fra øh, med du, mig <laughs> øh, det, det er bare noget... Øh, det kan jeg godt pakke, pakke sammen. Ja. ja, det var så, interessant. Ja, så, så øh, vi lægger et link til de her tweets i shownoterne på kortsluttet.dk, og så kan det være, at vi skal prøve at følge op og prøve at se, om der er flere af den her type historier med noget, som umiddelbart virker fuldstændig håbløst, mm. men som vi nærmer eftertanke i hvert fald ikke kun er håbløst, men måske også noget andet. Vi kaster os ud i dagens tema, nemlig computerspillet Doom, der udkom i 1993 og ændrede computerspilhistorien for altid, fordi det var så hurtigt, og fordi det var så nervepirrende, og fordi det var så sindssygt voldsomt. <laughs> ja. Mikkel, Mandberg, hvad, er, hvad er Doom for noget? Jamen, Doom var sådan set, hvis du nogensinde, hvis du har set det før, hvis du har hørt, at computerspil er voldeligt, så, så er det nok Doom, du faktisk <laughs> har hørt om. Æ, det er en af de første, uh, first person shooters, som man kalder altså første person. Så. Når du spiller spillet, så ser du det ud af øjnene på hovedpersonen stort set. Så kan du lige se, at der er et foran, og så er det ellers bare noget med at gå rundt i nogle gange på en månebase, finde nogle monster og pluk dem. Mens det står på, så spiller der noget heavy musik i baggrunden. Der er også sådan nogle øh, labyrint øh, elementer, faktisk, hvor man skal finde rundt på den her modebase. Så skal man have et bestemt nøglekort, gå hen i den ene afdeling, den anden afdeling osv. Øhm, og øh, det er jo fra 1993, så, så grafikken er i dag jo selvfølgelig øh, næsten fjollet øh, i sin enkelhed, men dengang var det simpelthen banebrydende. Mm -hmm. det var, der var aldrig set et spil med den slags flotte grafik. Det helt banebrydende, det, det forrige banebrydende spil var Wolfenstein, som det samme firma, et software, også stod bag. Det var sådan set også i 3D, men der var alle væggene ligesom vinkelrette på hinanden, og der var kun et niveau. Altså, det vil sige, du kunne ikke gå op ad en trappe nogensinde. Du var altid bare på det samme plan, og så kunne du gå imellem, øh, i, i, i, gennem en masse rum, der stod, hvor alle vægge var vinkelrette på hinanden. Mm -hmm. Hvor at i Doom, der åbnede de op for jamen, flere niveauer. Du kunne gå op ad trapper, du kunne lave kurvede vægge, og så videre. Så lige pludselig bei, bei den mehr virkelig verden, man gik rundt i. Mm -hmm. Så stadig på en månebase jo. <laughs> så, <laughs> på en månebase Med, med behovet monster og så videre. Lige præcis. Men altså, man kunne i hvert fald bedre forestille sig, at, at det eksisterede i virkeligheden. Mm -hmm. Ja, det er jo sådan helt vanvittigt, det her univers, fordi det er en, en blanding af noget sådan dæmonisk, mm -hmm. og så noget teknologisk. Så det er sådan det er den her rumsetting ja. med, med sådan et fremtidsagtigt soldat og nogle vildt fede våben, hvis man synes, våben er fede. <laughs> øh, og, og så er der det, man så skyder, det er det er de her monstre som er kommet ind fra en anden dimension, ikke? Og nogle af dem er, ja. er sådan hundelignende, og nogle af dem er ja, ligner bare nogle mærkelige kødklumper som som er enorm farlige, ikke? Ja. Og nogle af dem er også sådan en blanding af teknologi og og, og, og og aliens eller ikke aliens, men dæmoner, ikke? Ja. Altså det, man bliver jo ikke præsenteret helt vildt meget for selve historien bag, hvorfor det er, som det er i et spillet, men jeg mener nok, at, historien er, at der er blevet åbnet en, en, en, en, en, en rift ind til en anden dimension, og det er så der, hvor det kommer fra. Men mm -hmm. det behøver du slet ikke dig om, Esben. Du skal bare ud og finde nogle våben. <laughs> det handler om at pløkke. Yeah. Øh, og selvom det lyder simpelt, så er Doom, selv med sine 27 år på banen, stadig et spil, som man taler om i dag, ligesom vi gør. Og det er også stadig et spil, der får opdateringer, så her i sidste uge, der blev spillet opdateret til at understøtte widescreen. Dengang ja. det kom, der spillede man jo på sådan nogle gammeldags computerskærme, som var... I 4 43. Lige så dybt, som de var med. Præcis. <laughs> øhm, og, og spillet udkommer også stadig til nye platforme, så det for eksempel er, at det kommer til den Nintendo-platform, som kom for nogle år siden, som hedder Nintendo Switch. Altså, selvom det er mere end 20 år gammelt. Det er altså ret, ret imponerende, Det er ikke noget, man ser sådan øh, særlig meget. Ej, det er, hvis man nogensinde skulle sige, noget var et kult spil, så er det efterhånden det jo. Og øh, til at fortælle historien om, da Doom kom på gaden og om, hvordan spillet ændrede spil på PC i det hele taget, der har vi nu redaktør på Trollspejlet, Jakob Stegelmann, Velkommen til Kortstude, Jakob og tak fordi du er med. Tak. Jakob, vi, vi skal snakke om uh, Doom i dag, Æ, men vil du give en sådan, kort uh, præsentation af, hvad, hvad er spillet for noget, og hvordan spiller man det? Man skyder folk hele tiden, konstant. Et, et virvare af lange gange, hvad kan jeg sige? Det er et af de dybest et af de spil, der nogensinde har lavet, og samtidig et af de mest underholdende og, og hvad må man sige, nervepirrende, og også vanedannende. Mm, hvorfor var det, at Doom, det kom, hvorfor var det så, så banebrydende, kan sige? Altså, det var jo, Doom selv var selvfølgelig banebrydende, fordi det på det tidspunkt så så utrolig godt ud i forhold til, hvad der ellers var. Det var et spil, hvor man virkelig følte, at man var der selv. Og jeg ved godt, når man ser det i dag, det gamle 93-spil, så virker det jo ikke sådan. Men vi var jo ikke forventet med, at tingene så realistiske ud i spil. Spil var noget med, at man skulle omsætte nogle billeder fra en eller anden simpel grafik til noget inde i ens hoved, som så rigtig ud. Altså, der skulle bruges fantasi. Og Doom var et af de første spil, hvor man ligesom kom tættere på noget, der var realistisk. Og så gik det også så sindssygt stærkt med den tids øjne og med den tids følelser, at det bare var som at blive suget ind i en verden, bogstaveligt talt. Ja, fordi der, der havde jo været, øhm, altså det nærmeste, man kom på et 3D-spil før, det var så egentlig de samme skaber, der havde lavet det, men det, men det var fladere på en anden måde, ikke? Jo, Wolfenstein var jo altså mere, øh, altså det var bare mere primitivt og lidt dummere. Jeg kan huske, altså jeg, jeg kunne godt lide Wolfenstein, fordi jeg synes, det var et, et sjovt miljø, det var i, og fordi der var alt muligt den nazister og sådan nogle ting. Det var skægt, øh, men, men, men det var samtidig også et, et, et primitivt spil. Det var som om Doom havde et, et niveau af troværdighed, som, som Wolfenstein ikke havde. Og det, at Wolfenstein var 3D, det var jo også en tilsnigelse. Det, det, det, det så lidt sådan ud, ja. Og hvordan, øh, hvordan ser DOOM ud, altså hvordan ser universet ud? Universet i DOOM ser jo, voldsomt og dramatisk og blodigt til, til dels. Æh, pointen er, at man skal bevæge sig i en verden, hvor man skal skyde så mange som muligt, og det skal være uhyggeligt, øh, og det skal være faretruende, og det skal være også en smule klaustrofobisk. <laughs> og hvordan øh, blev det modtaget? Det var, der var mange, der ventede på DOOM, ikke? Altså, der var folk, der sad klar til, da det kom. Da Doom kom, jo, der var mange, der var klar, men der var sømme også mange, der var klar til at, at falde over det, fordi øh, øh, Doom blev øh, på alle måder øh, øh, simpelthen eksemplet på, hvorfor computerspil var øh, det nye farlige, som, som man skulle undgå for alt i verden. Alene titlen Doom øh, var jo faretruende og, og, og, og på alle måder skæbnetog. Og, og jeg er ret sikker på, at, at de fleste mennesker, der talte om Doom i den periode, aldrig nogensinde havde set det. Der var ikke et YouTube, man kunne se det på, som man skulle se det på en skærm hos nogen, der spillede det. Men, men bare titlen antydede jo, at, at den, der spillede det, gik sin egen undergang i møde. Og det var også derfor, at det, det, det var meget bekymrende, og i troldspejlet, da vi skulle anmelde det, tog vi ikke anmelde det i selve programmet, men i en særlig... Øh, ny udgave, der kom et års tid, som hed Trotsbergs Computer Ekstra som angiveligt var fra voksne og blev sendt i en lidt senere sendetid. Og vi var også nødt til at komme med alle mulige forbehold om, at det her jo talte til det værste i os alle sammen, men så slemt var det ikke. Og altså, øh, det var en frygtelig tid, fordi Doom var simpelthen med til at gøre computerspil mere suspekt end de nogensinde havde været. Mm -hmm. ja. og, og hvad med spillerne? Hvordan, hvordan modtog de spillet efter forventningerne var jo skyhøje, ikke? Ja, altså, jeg hørte ikke om nogen, der var utilfreds på det tidspunkt. Øh, øh, folk var ældevilde, de var, de var glade. Altså, øh, der var jo det problem, at de ikke alle sammen kunne spille det ordentligt, og der, var, der, var, der, der, der begyndte jo at opstå alle de der problemer med, hvad ens computer kunne, hvor stærk den var. Øh, sådan noget som os, der spillede Nintendo-spil, slet ikke havde problemer med. Og, og hvis vi ligesom kan prøve at kigge på, hvordan, hvordan du kom til at ændre, hvordan vi tænker over at spille et spil, så er der jo først det der med hvordan vi spiller, for der var blandt andet sådan noget med, at vi pludselig begyndte at koble vores computer sammen, og vi kunne få indflydelse på, hvordan banerne så ud efterfølgende og lave nye ting og sådan noget. Det var vel noget, dum bragt med sig, ikke? Det var jo i høj grad med til at øge fornemmelsen af, at det var noget, man kunne foretage sig sammen. Det er helt sikkert. Der var jo ikke rigtig noget internet endnu, man kunne gøre det på, så man var nødt til at... Og køre rundt og stille computere op ved siden af hinanden, eller i, i en eller anden form for netværk. Men det var jo... Det var på alle måder banebrydende, og det, er det jo i sig selv er et meget enkelt spil, som man så med tiden kunne bygge videre på, det var selvfølgelig også på alle måder banebrydende. Så altså Dooms positive virkninger er enorme, men sådan opfattede man det ikke, og så opfattede samtidig det slet ikke. Det var kun dem, der var ligesom inde i spillets verden, som så, hvor fantastisk det her var. Så der kom også en helt ny generation af spillere, som, som for Doom var, det jo altså, det var den store Ting, og det, der gjorde, at de, at de holdt ved. Så man kan sige, der er jo ikke noget spil i dag, der ikke på en eller anden måde øh, øh, er påvirket af Doom. Der er også det her med, at, at man kan modde spillet så altså man kan som spiller have adgang til noget i koden, så man kan bygge nye baner og, øh, og lave nye våben og den slags. Var, var det noget, I, I beskæftigede jer med dengang på Trollspejlet, eller noget, som du ser har fået indflydelse senere hen? Altså, vil sige, det var ikke noget, vi umiddelbart lagde mærke til, men vi fulgte selvfølgelig alle de øh, øh, landpartis og demopartis, der i øvrigt var, hvor man også beskæftigede sig med at, at, at, at bruge computeren som noget kreativt, øh, noget, hvor man kunne skabe noget selv, og det var jo en åbenbaring, og noget, det tog noget tid at opfatte, at det rent faktisk foregik, fordi noget af det foregik i det skjulte, og jeg er sikker på, at der var ret mange, der gjorde det, som troede, det måske var forbudt det her, fordi der var noget, der var for, altså alt, hvad der var forbundet med computer, var på en eller anden måde en lille smule suspekt øh, Og derfor så, så så tror jeg, at, at der gik noget tid, før man fattede, hvad det var for en revolution, man, man opdagede. Men sådan går det jo nogle gange. Det tager lidt tid at finde ud af, hvor fantastisk det, man sidder mellem hænderne er. Hvis vi lige for en kort bemærkning skal prøve at vende tilbage til gameplay-delen, så er der jo et aspekt, som ikke handler om monstre og skydevåben, men som handler om, om fart. Var det noget, du bemærkede dengang, at Doom var et, et andet spil, fordi det var hurtigere end, end, end dem, man havde stødt på på PC-spil indtil der? Jeg tror helt sikkert, at, at vi var klar over, at farten var essentiel. Det var det, det var det, jeg mener med at suge i maven, at man, at man rent faktisk bevægede sig langs øh, væggene på en, på en måde og i tempo, man ikke havde set før, øh, så man havde en fornemmelse af, at, at, at, at øh, man ikke engang behøvede at tage op i en rutsjebane for at opleve noget af den stil. Men omvendt, at øh, øh, det var jo stadigvæk begrænset, hvad den fart kunne, så selvom det var banebryden på et tidspunkt, så så det jo ikke så forrygende ud. Øh, så jeg må indre, at jeg, jeg, jeg, jeg jeg hæftede mig mere ved, at det pludselig pressede computerne til mere, end de kunne, og folk begynder at skulle overveje at købe nyt udstyr hele tiden. Ja, det, er jo, det er jo sjovt med sådan et spil som Doom, at der, der er jo knap nok en historie i det. Altså, det, det man har at gå med, det er, at der er et billede af en mand, der står på en bunke af nogle monstre i starten, og så er det egentlig op til en selv at finde ud af, hvorfor det er, han er der på den base og skal skyde alle monstrene. Ja, altså dengang var det jo sådan, at et spils omslag havde meget lidt at gøre med det, det man så inde i spillet. Og man kan sige, at Doom kom der lidt tættere på, men den situation, vi ser på coveret, den, den så man jo ikke noget sted. Men det var jo, det var man vant til. Man vant til, at både, altså også at introerne var flottere end selve spillet, og det, det, det var helt, helt almindeligt. Så man var vant til, at man købte en stor kulørt æske, og så fik man noget, der slet ikke var op, op til den, på det niveau. Og der var Doom altså forholdsvis tæt på. Men en historie, det, det, nu er jeg jo fortaler for, at der skal være historier i computerspil. Jeg mener, det er, at computerspil er et fortællende medie, øh, som, som øh, frem for at være en konkurrence, først og fremmest er et spørgsmål om at leve sig ind i en fiktion. Og der kan jeg godt se, at Doom ikke rigtig lever op til den intention, fordi der er ikke så meget. Men på den anden side, der er nok, fordi der er en, en faretroende situation. Øh, øh, og det tror jeg også er noget andet, øh, at, at man havde klart en fornemmelse af selv at være i fare. Øh, og det øh, det tror jeg var det, der tiltalte rigtig mange, at, at, at, at, at døden lurede om, om hvert hjørne. Og der må man sige sige, at det havde, havde mange af spil ikke rigtig formået at gøre endnu. Jeg var ikke bange for Super Mario, men, men jeg synes, det var nervepirrende. Men den form for angst, som man kunne få her, den... Den havde man ikke rigtig set endnu, og alt andet lige så er angst og, og øh, er i, det, i hver form for, for, øh, for frygt er jo en del af fiktionens verden. Så der var du med til at vise os, at vi måske en dag ville vil kunne se spil, hvor man reelt kunne, øh, kunne føle øh, altså et stort spektrum af følelser. En af de ting, der var super vigtigt ved spillet, var også musikken, øh, fordi den var så hyped, og man var i gang, altså den, den, den havde den der intensitet. Og det var en fantastisk oplevelse at genopleve det mange, mange år senere, da dr Symfoniorkester spillede temaet til, til en koncert, og man mærkede, at computerspillet var rykket ind i, i den store, fine kulturs haller, og det lød så sindssygt fedt. Mm -hmm. Og at computerspilmusik musik kompositioner på, på niveau måske med, med så meget andet? Ordet er ikke måske, det er det. <laughs> Kan du huske, hvor du var, og hvad du lavede, da Doom kom på gaden der i 93? Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Vi, vi havde en uh, computer derhjemme. Jeg var nok ni år eller sådan noget, da det udkom i 93. Øh, men den måde, jeg fik spil på, det var, at med i computeren havde min far så fået en, en kasse med disketter, hvor på hver diskette var der et spil. Og jeg tror faktisk ikke, at Doom var en af dem. Så jeg tror nok, faktisk først, at jeg har spillet Doom, faktisk over i Dusen eller sådan noget lignende. Øh, men jeg kan sagt... I, I Dusen, det tror jeg... Forskyld, oh, ja... Det er et udtryk for en SFO. <laughs> mærket Så indfødte er jeg der ikke flyder endnu, er det rigtigt <laughs> og heldigvis. Ja, ah, men det hed dusen. Ja. Og øh, øh, så der spillede jeg det derovre, og computerspillet var ikke som sådan noget, der udkom i min verden. Det var mere noget, der var en mm. udtømmelig kilde der var nogen, der eksisterede, men der var helt sikkert, at jeg vidste, hvad for et du og at det var noget specielt. Og hvordan spillede man det derover var det et computerlokal? Jeg kan huske, i min ja. SFO, der var vi i skolens computerlokale. Ja, vi havde vist godt nok et computerlokal i SFO'en simpelthen. Og så sad vi så derinde, og så kunne man jo, du ved, altså booke tid. Og så mm -hmm. havde man en halv time eller noget lignende, og så skulle man så ind og finde det spil, man gerne ville spille. Der havde vi ikke engang det på disketter, der tror jeg simpelthen, det lå på en harddisk derovre. Altså, det var meget avanceret. Hvad med dig, Espen? Kan du huske, Doom? Jeg kan tydeligt huske det. Der er nogle, der er nogle forskellige sådan ting, jeg kan huske, der er. Øh, blandt andet det, vi snakkede med Jørgen Stiglmann om, at man kunne sætte sine, sine computer i netværk, og så kunne man spille mod hinanden. Mm. Så selvfølgelig spillede jeg spillet, og det var ret udfordrende, faktisk, og det var selvfølgelig også enormt hyggeligt. I 93 da det kom, der var jeg 13 år. Men jeg tror måske først, jeg spillede det nogle år senere, at, at, at, at jeg, jeg har nok var en 14-15, eller sådan et eller andet. Og øh, der kan jeg huske, at... at det var fedt, fordi jeg var både interesseret i computerspil, selvfølgelig enormt interesseret i computerspil, men også i hele, altså computer som sådan, ikke? Jo. Selvfølgelig, kan man næsten sige. Og det der med at koble computer sammen, hvor man kunne spille mod hinanden og sådan noget, det var jo noget ret nyt. Og, og, og det, var, det var rigtig meget det, vi, vi også gjorde, kan jeg huske, at vi, vi, sluttede, vi sluttede dem sammen ved hjælp af sådan et et kabel, og jeg tror, det startede med det, der hedder den 0-modem-kabel. Ja, IPX eller sådan noget, ikke? Det er meget muligt. <laughs> det er meget muligt. Og så, så kunne man så spille to mod hinanden. Så forbandede oh, man computerne ja, direkte, ja. ikke? Og, og så kunne man også fare rundt på de der månebaser og, og lede efter hinanden og samle våben op og, øh, og, og ja, kløkke. Ja, jeg husker Sådan. nu faktisk, at vi tog en tur med SFO'en, hvor vi kørte i minibus helt til København, fordi der var en at pædagogerne, der kendte en pædagog på en SFO derovre, hvor de skulle have land en weekend, og så spillede vi. Så oplevede jeg det her første gang med, at man kunne sætte computer sammen. Okay. Æ, men der var Warcraft 2 også lige kommet, så det var faktisk mest, det jeg så. Ja. Men, øh, men der så jeg også det her Doom 2 øh, i multiplayer som det jo hedder Multiplayer, mm. øhm, som jo stort set blev opfundet med Doom. Øh, det var det første spil, der var konkurrencer i kæmpe store stævner, hvor man øh, vandt penge. På det tidspunkt vandt man en af skabernes Lamborghini, øh, hvis man blev den bedste Doom-spiller. <laughs> øh, hvilket siger utrolig meget både om øh, øh, hvad skal man sige, kulturen dengang, men også om de skabere, som havde skabt Doom, som er et software. Doom er jo bare et af mange, udgivelser, de har stået bag. Mm -hmm. øhm, og det spil, jeg husker allerbedst faktisk fra min barndom, har de også lavet. Det er det, der hedder Commander Keen. Ja. Som er en platformer, øh, hvor man har en lille øh, dreng, der løber rundt med en øh, øh, amerikansk fodboldhat på. Mm -hmm. Så du kan tro, jeg kendte et software, når jeg så logoet. Og øh, et og to af grundlæggerne, som hedder John Carmack og John Romero, dem skal vi snakke om øh, lidt senere i programmet. Jeg kan huske lidt at Doom, og jeg kan huske den stemning der, det var, og musikken, som vi også har snakket om. Men så kan jeg også huske Doom 2, mm. som kom i 94 året efter, og som ikke havde så meget nyt under solen sådan set. Man skulle stadig skyde en masse frygtelige monster, men så havde den sådan et dobbeltløbet jagtgevær. Det var ligesom innovationen fra eteren til toren. Og, og en motorsæv. Og ellers, ellers så var... Øh, så var det bare af det samme koncept, og det handlede egentlig bare om at, at fræse rundt og ikke far vild i labyrinterne, og så ellers skyde alt, hvad der bevægede sig. I kortstudiet i dag, der hylder vi et af de vigtigste computerspil nogensinde, nemlig spillet Doom fra et software. Og vi har lige hørt Jacob Stiglmann fortælle om spillets modtagelse, og også om, hvordan det ændrede spil på PC-computer i det hele taget. Men vi skal et spadestik dybere ned i forhold til, hvordan det var, både at spille Doom, og også hvad spillet betød for mange af spillerne. Vi skal nemlig snakke med Troels Møller, spilredaktør på Trollspejlet. Velkommen til Troels, og tak fordi du ville være med i kortsluttet. Jamen, det var der så lidt. Øh, Troels, du har spillet Doom, du kender Doom. Hvor, øh, ja. Lad os øh, male et billede. Hvor var du, øh, da du spillede det første gang? Hvor gammel var du? Øh? Jeg tror, jeg har været en, en 9-10 år, måske 11, sad jeg sammen med min, min kære fætter øh, og spillede det på min fars gamle computer, hvor det var en af de situationer, hvor at, øh, computeren var ikke helt hurtigt nok til at køre det, så jeg skulle ind i sådan en config bat-fil og skrive rem foran nogle ting, sådan, så jeg ikke alt alting ind i hukommelsen, fordi så var der ikke nok hukommelse at give af. Øh, og så kunne jeg køre Doom. Og så sad min fætter og jeg og spillede det, og vi synes simpelthen, at det var så sindssygt uhyggeligt, så vi sad og visskede til hinanden, fordi at vi var bange for, at uhyrene kunne høre os. Det var især det der grisemonstre, det lyserøde grisemonstre, så vi var meget bange for. <laughs> Når du tænker tilbage på den der situation, hvad var det så det som, som, som gjorde, at det var så ja, intenst, der måske i ord? Jamen altså for mig, der var det en, en blanding af selvfølgelig den ekstreme, flotte grafik på det tidspunkt, og... Øh, musikken, men især også meget lydeffekterne, fordi det var et af de første spil. Jeg kan huske, jeg havde det lidt sådan med Wolfenstein 3D. Jeg synes, at skudeffekterne var sygt fede. Øh, og satte sågar en, en enkelt højtaler. Det var meget mono øh, lydkortene på PC'erne på det tidspunkt, så jeg sat en højtaler til min computer, og så skruede jeg helt op for den, og så kunne, så kunne jeg virkelig høre skudlyden, især fra minigunden i Wolfenstein. Men i Doom var der ligesom, der var kredset lidt mere for lyden, og, og alle monstrene havde forskellige lyde, så allerede før du så dem, så kunne du som regel identificere dem på den her, det her grønt, eller hvad de nu havde. Og det synes jeg var sindssygt uhyggeligt, for der var virkelig nogen af dem, der havde nogle altså, frygtelig uhyggelige lyde. I, i, hvad fanden det hedder og sådan noget. De brune, der skyder med, med fireballs, de havde, de havde sådan og som man kunne høre langt væk fra, som jeg synes var så sindssygt hyggeligt. at jeg vidste altid, at åh, nu kommer de for tæt på, hvad fanden, hvad gør vi, hvis jeg ikke har så meget ammunition tilbage? Altså, det var sådan stress, stress, stress, stress, hele tiden, men på den gode måde selvfølgelig. Ikke? <laughs> Nå, og du sidder der som 9, 10, 11 år og, og, og spiller det her, som jo er, altså det er et voksenspil, der er vel ikke så meget diskussion om, at, øh, at det er henvendt til voksne? Ja, det var i hvert fald, øh, det, jeg var i hvert fald nok lidt for ung til at spille det, men på den, anden, på den anden side, jeg havde allerede set Alien og Aliens på det tidspunkt, så jeg synes, jeg var sådan rimelig hårdkogt. Jeg kunne godt klare det, men det var, i hvert fald, det var spændende nok til, at, jeg, at, jeg, at jeg, jeg, det var med respekt, jeg sad og spillede det. Og jeg ved, filmen Aliens var jo i øvrigt en af inspirationskilderne til, øh, til ja. filmspillet. Det her med, at der er en, en rumbase, ikke, hvor der er noget, der går gulig galt, og så, øh, og så tænder det ellers af derefter. Man kan også godt lugte Geekker lidt, især øh, øh, slutspils. Når man kommer igennem en level, så ser du sådan en, en oversigt over, hvad du, hvad du har klaret igennem den her bane, og der kan du faktisk... Man kan godt lugte lidt Geekker på hele deres øh, baneoversigt der. Nogle gange synes jeg, at, øh, at, at der er sådan lidt af. Mm -hmm. Geekker, som var ham her kunstneren, der lavede en masse af koncepttegningerne til Alien, som er sådan noget med en masse tentakler og slim og, øh, og, ja. og sådan, øh, vaginalignende former og sådan noget. <laughs> ja, lige præcis. Hvad gjorde det et indtryk på dig? Altså blev, blev Doom hængende, når du ikke spillede spillet? Var det noget, du øh, snakkede om, eller, eller på anden måde tænkte, enten fordi du havde marit, eller fordi du øh, var, var hvad hedder sådan noget, vild, vild efter at snakke om det? Nej, altså jeg, jeg øh, den klasse, jeg gik i på det tidspunkt, var ekstrem øh, ikke-nørdet, så at sige. Der var der folk, der spillede lidt Nintendo og sådan noget, men ellers, jeg var den, der ligesom gik mest op i det, og så derfor så gik ikke nogen mening at snakke om det hen i skolen. Så det var meget sammen med min fætter, jeg snakkede om det, og han gik egentlig heller ikke rigtig op i det. Han synes bare, det var hyggeligt at være med sammen med mig og sidde og spille. Så, så det var faktisk min brødre. Jeg har to store brødre, som jeg snakkede lidt om sådan noget dermed. Men altså gik jeg meget med det alene, men det har ikke rigtig sådan, Doom var ikke et spil, der forfulgte mig. Det var ikke noget, jeg fik meget af eller noget som helst andet. Det, det, det var altid et spil. For mig, hvor at, at med film havde jeg det lidt sværere nogle gange ved jeg ligesom at, at lægge dem fremme. Øh, for eksempel Aliens, men, øh, som jeg var meget bange for. Men, men, øh, men sådan, det har aldrig været sådan med spil for mig, heller ikke da jeg var, da jeg var helt ung. Hvordan så altså, ændrede, øh, da du så havde prøvet Doom, ændrede ja. det så dine øh, forventninger til andre spil? Altså, der var da en klar forventning om, at jeg, fik noget, at jeg ville få noget mere af det her, for jeg synes at Doom var sindssygt fedt, øh, og, så, så, så, og der kom jo også mere, så kom der Build Engine, øh, som med Duke Nukem og, og Shadow Warrior og sådan noget, som, som også var lidt derhen af, ikke nær så uhyggeligt. Men, men så de var så bare sjove I stedet for Men, men øh, for mig var det meget det ligesom, altså Jeg kunne godt lide det der med at det gik hurtigt Og man kunne rende ned igennem gangen og skyde Og det var nogle fede våben Og sådan noget. Og det, det, det synes jeg jeg fik i, i spandevis øh, Derefter med, med tonsvis Redneck Rampage og alt sådan noget Uf. Æm, Ja, uha, uha. <laughs> Hvis du sådan skal, skal prøve at se på, hvordan, øh, hvordan du spiller i dag, er du så stadig til, til den slags spil? Altså vil i Doom, selvfølgelig med opdateret grafik og så videre, vil det være, vil det være et, et uh, Troels møller spil den dag i dag? Altså jeg kan sige, at Doom fra 2016, som var ligesom rebooten af hele universet, det var øh, mit årets spil. Det, det var det bedste spil, jeg har spillet det hele det år. Det var den perfekte fornyelse, øh, modernisering af... Noget, som jeg i forvejen synes var rigtig fedt, men som, du, som er blevet sådan lidt... Det er blevet forældet i dag. Man kan ikke rigtig sidde og spille i dag og, sidde og have de samme høje tanker om, hvor flot det er hvor hurtigt det går. Og der var Doom for 2016. Det var den perfekte modernisering af det. Jeg synes, det var... Så sindssygt fedt, og for den sags skyld også, uh, Doom Eternal, det sidste nye, har jeg også været helt vild med. Uh, så, så ja, jeg spiller i den grad stadig sådan nogle spil, og jeg nyder dem også stadig. Vi er jo kommet milevidt uh, på det sådan grafiske uh, aspekt uh, siden 1993, uh, mm -hmm. men, men sådan essensen i Doom uh, fungerer jo stadig, altså gameplayet. Jamen jeg tror, det var det, jeg synes, der var fedt ved de nye uh, to nye Doom-spil, det var, ja... Rent grafisk og lydmæssigt, rent teknisk set, har de bevæget sig altså lysår fremad, men gameplaymæssigt er det i virkeligheden meget det samme. Det er, og det er run and gun, det skal gå stærkt, det tempoet er tempoet lidt op, og især i Doom Eternal, der, kan, der er der også nogle platformselementer og sådan noget, som, som jeg rigtig godt kunne lide, men... men øhm men det er jo i bund og grund det samme, og det, det er der ikke noget galt i, man kan også, øh, altså der, der, de bedste, synes jeg, genskabelser eller nyskabelser, der kommer af, af retrooplevelser, det er som regel dem, der holder fast i det, der fungerede til at starte med. Øh, og det, det har øh, et software i den grad gjort med, med de to nye doom -spil. Så du kan få lige så meget øh, fart og spænding i de nye doom -spil, bare 100%. med øh, vildere grafik og lyd og ja. øh, flottere monstre? Helt sikkert. Jeg, jeg, jeg, jeg kan stadig sætte den ned og spille det nu, på trods af, at jeg har gennemført den begge to adskillige gange. Men det er jo lidt sjovt, ikke? fordi der, selvom der kommer nye øh, Doom-spil, som vi lige har hørt om, så kommer det gamle, bliver jo også genudgivet hele tiden. Ikke? Og nu hørte vi tidligere, nu, nu er der kommet opdatering, så man kan spille det i, øh, i widescreen. Som, <laughs> og, altså, og det skete sket i de sidste uge, så der er jo et eller andet ved den originale Doom, som, som hænger ved? Tror du, at det er bare fordi, at nu er vi blevet, øh, blevet voksne, og vi har øh, penge på lommen til at, at købe lidt nostalgi for? Eller er der noget andet i, i den der oplevelse? Altså, hvad er det? Er det, det rent nostalgi, eller er det ligesom et, ja, et musikalbum, som jo ikke bliver, bliver forældet som sådan? Jeg tror, jeg tror det meste er nostalgi. Når, der nu, når de nu genudgiver Doom, især nu, altså det er jo fedt, at de har fået widescreen-support og alt sådan noget nu til de gamle Doom-spil. Det skulle have været der fra starten, hvis du spørger mig. Men, og det, det er rigtig fint, men det, jeg tror, det er Mest øh, dem, som har spillet det originalt, eller, eller faren, der gerne lige vil vise, sådan her så det ud, dengang jeg var barn, søn, som, som køber de titler. Øh, men når det så er sagt, så sidder der jo sindssygt mange fans derude, der simpelthen sidder og modder de gamle doom spil som der er kommet et fantastisk mod ud af, der hedder Brutal Doom, som jeg har spillet øh, til døde også, øh, hvor det hele går meget stærkere og mere moderniseret, men med den gamle grafik. Ikke? Så, men, men jeg tror, at originaludgivelserne med visse moderniseringer indover er... Jeg tror, det, det, det, det er mest for, for os, der har spillet det, da vi var børn. Mm -hmm. Men det er sjovt med de her mods her. Er det noget, du har, du har dyrket meget? Nu fortalte du om den, der hed Brutal Doom. Kan, kan du nå at lige, hvad, hvad, der, hvad, det, hvad det gør, og hvorfor det er særligt? Jamen, det eneste, det sådan, jeg gør, det er at bare at lægge et... et, et det, det, det, det sætter tempoet op på spillet, så det spiller det i 60 billeder i sekundet. Det gjorde man ikke rigtigt med det gamle, det var sådan omkring 30. Så er der nye våben, nye lydeffekter, masser af nyt blod, der sprøjter blod over det hele, mange nye fjender, og så også i vist tilfælde nye baner, alt efter i hvert fald en del af modden man installerer. Så det er det er den grad sådan en, jamen du har gennemført du er to, her er der... Noget, der gør det sjovt at gennemføre en gang til, og en gang til, og en gang til. Øh, og, det kan, og det er gratis. Jeg kan stærkt anbefale det til at alle Doom-fans derude. Det er jo sjovt med Doom. Det, er, det har været sådan noget, der, der gang på gang er blevet bevist. Altså, det har været sådan en udfordring at få det til at køre på alle mulige former for platformer og systemer mm -hmm. osv. Her forleden der så jeg uh, en på Twitter, der postede, at han havde fået Doom til at køre på, uh, på 896 processorkerner. Og så har han så ligesom et billede af sin systemmonitor, øh, Windows Task Manager-ting. Og så er doom pixelsen sat om til, at den enkelt processorkerne arbejder, så han ligesom kan spille sådan noget på ude på, på de her processorkerne. Men det var ligesom et, en, en historie om, hvor, hvor, hvor ikonisk et spil det er, hvis du skal have... Hvis du skal, øh, det var også da iPhone kom, så var det stort, at nu er der nogen, der har Doom til at køre på en iPhone. Altså det er altid det, man går til. Det er Doom, der skal fungere. Ja, jeg kan fortælle jer, at det sidste nye, det er, at der er en mand, der har fået Doom til at køre på en gravitetstest over i USA. <laughs> <laughs> Hvad, Hvad bedre, end du tror i det her herframme? Troels Møller, tusind tak, fordi du var med i Kortslutten i Det var så lidt. Så ledes altså både Jakob Stigelman og Troels Møller ja. i den her øh, kortsluttede særudgave, hvor vi hylder computerspillet Doom fra Hvis der, 1993. Hvis der er noget andet, jeg ikke husker fra 1993, så er det da i hvert fald troldspejlet. Ja, lige præcis. For, for mange i, i vores alder, som på den anden side af 30, og måske også endda på den anden side før 40, øh, har det jo været selvfølgelig en total hjørnesten i, i opdragelsen, og også det der med at omfavne hele nørdridet, hvad enten det ja. er computerspil eller, eller film, ikke? det er jo tegneserier for den sags skyld. Men Mikkel, vi skal snakke om måske ikke så meget om spillet, men om dem, der udviklede spillet, nu har vi været inde på et software tidligere, øh, og også processen omkring, hvordan Doom blev til, og sådan alle de her ting, som er udenom Doom, og som er øh, måske lige så fascinerende som, som spillet, ikke? Og lige så kompromilløse spillet handler om at skyde, det handler om at øh, vinde og gå amok, og der er jo to personer, som er ligesom stjernerne bag, der, der er jo selvfølgelig flere, der er med til at udvikle spillet, men to af dem, John Carmack og John Romero... Ja. Det er, ligesom, det er ligesom dem, der står tilbage som, som sådan hovedskaberne af spillet, kan man sige. Vil du sådan opsummere, hvad er det for nogle typer? Jamen det er... Øh, for det første er det sjovt, at de begge to hedder John, og så er de øh, vidt forskellige i den forstand, at John Romero har sådan noget... Øh, langt, sort, øh, glat hår og er sådan lidt heavy metal-type. Øh, så gudsbenødte tegner han og designede mange af monstrene og sådan noget til spillene. Og øh, John Carmack at den her arketypiske nørd, der bare ikke gider andet end at sidde og kigge ind i sin computer og programmere. Øh, og han er så altså et, øh, et øh, nærmest ulykum. Altså, han er, han er øh, personligt, enhændigt revolutionerede computer-spilbranchen mm -hmm. øh, adskillige gange over de her år, hvor de lavede de her spil. Æ, så han er fuldstændig unæggeligt øh, en ekspert-geniprogrammør. En mm -hmm. geni Altså, kan du forklare, hvordan, hvordan har han revolutioneret det? Jamen, et af de første spil, de udgår med, er det, der hedder Commander Keen, som er sådan en platformer, som man kalder det. Æ, de fleste de kender det måske fra Super Mario, for eksempel. Det her med, der er en figur på skærmen, det er 2 d man går fra venstre mod højre, og det bliver man sådan set ved med indtil spillet er over. Det, der er så specielt ved Super Mario, det er, at banen flytter sig. Så når Super Mario når, er ved at nå inden af højre side af skærmen, så flytter banen med, og så er der meget mere bane. Det havde man slet ikke set, og man havde slet ikke troet, man kunne lave det på PC, fordi PC'ers øh, hukommelse var ligesom bygget op på en anden måde, end det var i de her nintendo konsol dedikerede spilplatforme. John Carmack finder så ud af en metode at gøre det her på med en masse fixfaxerier, men det betyder så lige pludselig, at han kan lave det her øh, Commander Keen. Han laver det faktisk først som en Super Mario kopi Altså, han kopierer Super Mario med, med med grafikken og det hele, og får det til at køre på skærmen, og øh, slår benene væk under sine øh, sin, øh, kollegaer øh, en morgen efter en, en hed, hvid, vild nat, <laughs> hvor han bare det skrevet du ved, med pizza op om ørerne, og et øh, fuldstændig øh, øh, knoklet fingre så osv. Øh, så viser han det her til dem, og de, de, de er jo helt øh, faldet over hvor fedt det er, at de kan lave det her. Så må de jo så finde på en anden historie. Og de her øh, øh, drenge, som det er udelukkende drenge, der mm. laver det her spil... Altså langt, langt under 20, ikke på det her tidspunkt? Jo, jo, jo. Øh, og har jo allerede øh, en succesfuld spilvirksomhed faktisk, på at lave de her shareware-spil, øh, som er en bestemt distributionsform, som de faktisk også har været pionerer indenfor. Så øh, så øh, må de finde på en eller anden historie, og de er altså bare nogle andre mennesker end Nintendo. Så de synes, det er meget sjovere, at det er en dreng, der øh, bygger et rumskib ude i sin forældres øh, have, fordi barnepigen ikke kigger ordentligt efter ham, eller sådan en eller anden lignende af historien, og så skal han så ud og, og, og skyde nogle øh, rumvæsner videre. Det er meget anderledes end Super Mario, som er lidt mere nuttet, så går de så efter, selvom det stadigvæk er nuttet, en lidt anden historie. Øh, og det er jo så noget, der vil øh, følge dem og blive bare vildere og vildere, de her øh, settings, de sætter computerspillene i. Kunne mm -hmm. øh, man øh, revolutionere platformer og hvad man øh, opfatter PC-spil som kun, øh, så kommer kort efter øh, Wolfenstein 3D, som man måske også har hørt om, som er det første first person shooter, som er altså første persons skydespil, men ser det inden for hovedpersonens øjne, så er der et lille gevær, der stikker ud, og så skal man altså gå rundt i, på et slot og skyde nazister. Det var så historien i det. Hitler er muteret på en eller anden måde. Til sidst møder man en sådan stor bodybuilder Hitler, men inden da har man så skudt en hel masse nazistsoldater og hunde også gå rundt i det her slot, det er stadigvæk ikke sådan der på spektret over virkelighed. Altså du samler stadigvæk et uh, sådan en turkey dinner, altså du ved en amerikansk uh, kalkun med mm -hmm. op, og så får du mere liv. Så det er altså ikke sådan ligesom uh, moderne uh, uh, uh, sådan noget livsagtige spil, hvor mm. man ikke ligesom, kan spise noget mad og blive god igen, uh, men, men lidt over i computerspilsværden, hvor det er helt sjovt også. Og John Carmack her, han er jo så det tekniske seniør for alle de her ting, som ikke kunne lade sig gøre i går, til pludselig at kunne lade sig gøre. Simpelthen fordi, at han har en eller anden sådan, øh, indforstået eller hvad hedder sådan noget med, medfødt evne til at øh, og, og, og gennemskue, hvordan man kan udnytte computersystemerne på en ny måde. Ikke? Og skrive sin egne, øh, det der hedder Game Engines, som er, er de her værktøjer, man bruger til at bygge computerspil på, som vi også har snakket om tidligere. Så det går ligesom hånd i hånd med de her øh, skøre idéer, som, øh, som man får sammen med de andre på et Software, og, og som John Romero er er sådan hovedmanden i forhold til at få, få ført ud i livet i de, her, øh, i de her karakterer eller i de her øh, verdener, som, som bliver bygget op. Og det der med, at der er en, en verden inde i, i computeren, de begge to, begge John'erne her, Carmack og Romero, er, er sådan nogle utilpassede unge, som har stået på arkadehallerne og spillet en hel masse computerspil, da de var børn, men som ikke rigtig har været i stand til at... at, at, at sådan gå den slagne vej, kan man sige, eller ikke haft lysten til. Det er nok begge dele, der, der ligesom spiller ind, ikke? Jo, øh, jeg tror da at øh, Carmack kan ender med at sove på en madras øh, i et øh, værelse uden ret meget andet, langt ind i, at han har flere Lamborghini og sådan noget. <laughs> det er nogle ligesom andre ting, der er vigtige. Præcis. Øh, men øh, jo, og det er også den måde, de, de udvikler det på. Det er ret meget det her med, at, at John Carmack, han opfinder en ny engine. Altså finder på, på en, en, en ny metode at øh, skabe en verden på. Øhm, og de, dengang var det sådan, at man kunne gøre det ene mand. Nu om dagen er det jo noget, der er hundredvis af mennesker, der arbejder på en enkelt engine, der mm. så bruges til at lave en hel masse spil, men dengang var det altså bare ham, stort set, der lavede en hel engine, øhm, som jo betyder, at så fandt han ud af, at nu kunne han lave de der platformspil. Så bagefter fandt de ud af, at det skulle være komandakinen, der, der, der skulle leve i den, den verden. Så fandt han ud af, at han kunne øh, lave de her 3 d spil. Så fandt de ud af, at det kunne ikke være fedt at skyde nazister. Jo, det kunne være mega fedt at skyde nazister. Og så blev det det, der var historien. Mm -hmm. Og senere hen, når vi så kommer op til Doom, jamen, så er det også bare ham, der så finder på en ny måde, at, øh, at, øh, at øh, billedet lige gør verden på at de andre så kan komme med deres univers og dæmoner osv. Og, og putte sig ned over den her form. Øhm, og, og han er bare så altså, åbenbart geni. Hans hjerne hænger bare sammen på en måde, så han kan se de her smuthuller, som man er nødt til at gå igennem. Han, øhm, jeg tror, det er Wolfenstein 3D, han finder ud af, at jamen, når du skal gå igennem som sådan en første person, person i et spil, ikke, så skal du se nogle ting. Og, og som et menneske kan du godt have en rummelig forståelse af, at jamen, nede bag ved de her vægge, der er badeværelset. Det kan du ikke se, men det ved du jo, fordi du kender grundplanen sådan lidt i hovedet, men for øhm, computeren, der skal den jo tegne alle de her pixels, som du ser, og det er jo en grund til at tegne, eller øh, hvad skal man sige, øh, tage stilling til badeværelset, når ikke det er det, der er forrest for på skærmen. Der er jo kun grund til at tage stilling til de vægge faktisk, som man ser. Og det er jo sådan nogle ting, han finder nogle smuthuller af, at jamen, så kan jeg bare nøjes med at tegne de ting, som jeg skal bruge eller måske kan jeg genbruge nogle, nogle, nogle ting fra et andet sted til, en, til et andet sted. Ja. Det er så godt nok Super Mario, men hvis man for eksempel kigger efter i Super Mario, så kan man se, at skyerne også er buske. De har bare en anden farve. Så det er sådan nogle <laughs> ting, man ligesom må gå nogle krumspring for at beholde det inde i computeren, som jo kun har... Den har jo en begrænset mængde RAM, altså en begrænset mængde og, så videre ja. Og på den måde er der sådan en, en sjov purist nærmest, ikke? for hvem det handler om bare at lave noget, som er så optimeret, og det skal være så effektivt som muligt, og det skal være så, øh, så forfinet som muligt i, i forhold til den måde, det er, det er programmeret på. Og der er jo ikke måske så mange andre end ham, der sætter pris på den tekniske del af, af, af det og udfordringen i det. Det er ham, og det er ligesom hans sådan, øh, sådan årsag til at leve. Og der er noget, som jeg egentlig gerne vil snakke med om, omkring den måde, som, som det her et Software historien om, om dem er, har udviklet sig, og det er, at det er enormt kompromilløst. Altså nu, nu havde vi eksemplet her med, med John Carmack, som ville have det øh, så rent og så hurtigt og så videre som, som muligt. Ikke? Mm. Og, øh, og på samme måde er, er John Romero, de har de her idéer om verden og spiloplevelser inde i deres hoveder, og der er ikke noget, der kan, øh, der kan stoppe dem rigtigt. Og, mm. altså, de er jo... Det er selvfølgelig en succeshistorie i forhold til spillet, men der er jo også altså, forliste ægteskaber og, og <laughs> ja. en masse, de har arbejdet sammen med, som de bare skrotter, ikke? Når, de, når de har fået noget ud af, at, at, deres, at deres evner kan, kan bringe dem videre. Ja. Og så har de det, som jeg synes skulle være interessant at høre dig om, fordi du er jo udviklerprogrammør, som er den her idé om crunch, altså at op til et spil skal være færdigt, så arbejder man bare i døgndrift. Og, det er, og, og, og det, det er ligesom historien, sådan, som den bliver fortalt om et Software, at det var deres liv. De arbejdede helt enormt mange timer hver dag. De levede af, af cola og pizza, og, og der var kun en ting, der egentlig betød noget. Eller der var i hvert fald en ting, som var langt, langt vigtigere end alt andet, og det var det her spil. Og Crunch er jo ideen om, at man er villig til at på den måde arbejde kompromilløst for at få sit... Det kan så være det et spil, men det kan også være det et andet produkt. Den her idé om, om, om crunch, er, er du stødt på det? Altså det her med, at man kræver, at folk, der arbejder med elektroniske produkter, de bare giver den gas og får det færdigt til, til en anden bestemt dato? Altså det er jo ikke godt noget, der eksisterer i verden i hvert fald. Øhm, det er heldigvis ikke noget, jeg sådan er blevet udsat for Jeg tror måske også, det fortæller jeg hvert for mig selv At jeg vil da sige fra, hvis der var nogen, en chef, der krævede mig at Nu blev du bare hele weekenden, fordi nu skal det her ud af døren mm -hmm. øhm men det kan jo ikke nødvendigvis altid være nemt at stille sig op imod. Jeg ved faktisk, at, og det er noget, der har været på at vende mange gange, at specielt spilbranchen, der eksisterer det her stadigvæk med, at, at der er utrolig dårlige arbejdsforhold, i hvert fald i den forstand, at der er en opfattelse af, at man, skal, at man skal vide, at man er heldig, at man får lov at arbejde på de her ting, som er ens hobby. Mm. Og, og derfor så kan det også være, at man lige skal blive weekenden over. Det sidste, jeg kan huske med det, det var da... Øhm, cowboy spillet øh, Red Dead Redemption uh -huh. hedder det sådan. Ja, uh -huh. to. Det øh, har lige været for en, en hjernebog, <laughs> der Men det hedder det. Og det er dem, der hedder Take Two, som også laver Grand Theft Auto-spillene. så nogle åben verdensspil, hvor altså, banen er en gigantisk verden, og så kan du sådan set gå, hvorhen du vil. Der er nogle mennesker, der vil snakke med dig nogle bestemte steder, og der kan du så komme igennem historien igennem. Men du kan sådan set ride lige, hvorhen du vil. Øhm, da det skulle øh, til at udgives, der, var der, altså, der blev der dømt øh, crunch mode øh, hos øh, take 2, som de hedder, <tryk> hvor man altså bare var forventet, at man sad der øh, hele døgnet, stort set, for at gøre det her spil færdigt til at og, og, og det er også noget, jeg kan mærke, at der er en... Øh, form for øh, kamp øh, med nu, at de øh, prøver at sige, så behøver det jo ikke være. Altså selvom at det er computerspil, og vi alle sammen har det sjovt med at spille dem, jamen, så er det jo også bare et arbejde, når man skal ind og, og udvikle det, og det, det synes jeg det er sundt, at man tager sådan nogle... Øh... Fordi hvad kan man sige, John og John, de er jo også øh, selvstændige i Det er jo sådan set, altså de kan jo selv bruge al den tid, de har lyst til på deres spil, men når du er ansat mm. i et firma, så er det jo lidt noget andet, kan man sige. Ja, så har man et, et liv uden for os. men jeg synes bare det er en, det er en skæg, sådan tendens, og altså nu har vi stået og berømmet dum her i, i et helt program, og det, og det fortjener det også, men der er bare nogen, altså, den der kompromilløshed kommer jo ikke, kommer ikke gratis, og jeg siger heller ikke, at den er nødvendig for at få et spil til at, at blive, øh, altså få legende, legendarisk status, ligesom, øh, ligesom Doom har. Men det er lidt sjovt, at der er nogen visionær. Man hører det også ofte om Steve Jobs, at han er forfærdelig øh, irriterende yeah. øh, person at arbejde under. En sociopat, jo på mange måder. Præcis, yeah. og, og, og det, det, det er, der er sådan ret mange sammenfald her mellem, mellem folk, der har en vision, og så, og så nogle interessante produktioner. Så kan man jo så synes, at det egentlig er er for voldeligt, eller for dårligt, eller for simpelt, eller hvad man nu ellers har lyst til at synes om det, ikke? Ja. Men, det men det er der tankevækkende, synes jeg, at, at det tit er at de her vilkår, som sådan noget, det, det udkommer under. Ja, og hvad kan man sige, at de så får succes, det, det, det giver dem måske mere bare øh, øh, benzin på bålet, som er, at jamen, det går jo godt. Så jeg kan jo bare blive ved med, med det, jeg har gang i. Øh, men han er ret sjov. John Carmack, han revolutionerer jo i gang på gang i de her år. Øh, efter Doom kommer Quake, hvor, det, hvor han gør det igen, og så kommer Quake 2, hvor han gør det igen. Og det bliver sådan set ved. Ja. Indtil det sådan flader lidt ud, og så forlader han i nogle år øh, computerspilsudviklingen og kaster sig over øh, raketter altså rumfart men i am på amatørbasis ja. Æ, og bliver formand for en sådan en raketforening hvor de prøver at bygge amatørbygget øh, rumraketter, ikke bemandet bevares, men altså med kamera i osv og, og så bliver han faktisk øh, ansat på øh, hvad hedder det, Oculus, som laver de her VR og, og det er tydeligt, at han får sådan nogle flip med det der kan jeg finde ud af bedre end alle andre i verden og så, så kaster han sig ligesom over det senest er det jo så øh, faktisk øh, kunstig intelligens, som han nu arbejder på. Og okay. sådan en, en alvidende, altså en, en, øh, en generel kunstig intelligens, som han tænker, øh, jeg har læst, hvad der er skrevet om det her emne, øh, og øh, der er nogle ting, jeg kan, som jeg andre nok ikke har regnet ud endnu. Og det er jo så bare det, som øh, gør ham øh, nok irriterende, også måske nerve, men jo også bare har gjort, at han har revolutioneret computerspilsudvikling, og computerudviklingen generelt øh, er skidt i gang. Det var mere om John Carmack, end det var om John Romero, men jeg skal lige sige, at de er altså begge to enormt interessante, og historien her om et software er enormt spændende at, at læse. Der en, mm. findes en bog, der hedder Masters of Doom. Jeg tror ikke, den findes på dansk, faktisk. Nej, den er helt forrygende. Men hvis man er villig til at læse engelsk, så, og har mod på at høre mere om, om Doom, så kan man i hvert fald samle den op, enten mm. på en e-bog eller på en lydbog. Og det er mellem Lamborghini og damer og uvenskaber mm. og venskaber. Og... <laughs> der er ikke sparet noget. Inden programmet her slutter, der vil jeg lige lave, nævne noget, som jeg så tidligere, og det er, at der er kommet et mobilspil, som ikke er et hvilket som helst mobilspil. For det første er det ikke et hvilket som helst mobilspil, fordi det er dansk udviklet og det er på dansk, og for det andet, så er det ikke helt almindeligt, fordi det er et øh, teksteventyrbaseret spil. Øh, kender du de her tekstbaserede spil? Ja, det gør jeg godt. Jeg har aldrig spillet dem, de siger mig ikke så meget. Men det er sådan noget, hvor du, du er i en konsol, så står der, du er i et øh, fugtigt rum. Du kan høre rotterne øh, blæste rundt i hjørnerne, og foran dig ligger der en nøgle. Hvad gør du? Præcis, og så kan man så skrive forskellige kommandoer. Ja. Og det er altså en del af det her spil, som hedder Serania, den skjulte arv. Og jeg vil bare lige slå et slag for det. Jeg synes det det virker spændende, og det kan være at vi kan, vi kan nå at give det et, et spil til i næste uge. Og ellers hvis mm -hmm. du sidder derude og er, øh, og har prøvet det eller er særlig øh, tekstspils øh, afhængig, <laughs> så øh, så kan du altid skrive til os på kortsluttede Det er det Programmet det har nået sin ende. Tak fordi du lyttede med til kortsluttede special om Doom og også om et øh, software. Vi er tilbage i næste uge, men hvis du vil have fat på os inden da så kan du altid skrive til kortsluttet, nemlig DRTK. Ellers kan du fange os på Twitter under hashtagget Korslødet. Og hvis du vil se nogle af de ting, som vi har talt om i det her program, så kan du altid gå ind på kortsluttet.dk og finde noter om ting, vi har talt om. Vi lytter ved det. det er det.